Több játékot az oktatásban. Zombó után nehéz lesz, de azért megpróbálok pár szóval részt ütni a pajzson. Őképp akkor, amikor azt mondja, hogy az ember több játékot az oktatásban, és erre a pedagógusok tisztelt a kivételnek azt mondja, hogy még többet, mert így is rettenetesen nagy az zaj a zsidó és utána hallunk sok-sok dolgot, ami egyébként nagyjából is meg is már lehet, több biztosan. Mondják, hogy miért nem kellenek a játékok az oktatásba, azon túlmenően, hogy az oktatás az egy tom komoly tudásikról. Szokták volt mondani a játékokkal kapcsolatban, hogy annyi baj van, hogy a gyerek játszik, sokat játszik, ez mind-mind koncentráció zavarhoz fog ö, vezetni, és ez, ez nem jó. Ez, ez tényleg nem jó. Egyébként tényleg az a koncentráció zavar nem jó, csak azt is hozzá kéne menni, hogy kell beszélni a pedagógussal, ugyanezek a pedagógusok képesek kell hogy pontosan tudják a gyerekek, Érdeklődése, figyelme, az órák 20. percben, a 30. ban már rettenetesen alá vagy, de a 20. perc után már el kell, elkezd erősen máshova koncentrálni, és nem arra figyelni, amit éppen az, a, a, a tanár mond neki. Ez tény. Viszont az is tény, hogy ugyanez a gyerek, aki egyébként fél, fél órát már nem bír figyelni semmire, majd utána leülj és órákon keresztül rettenetesen koncentráltam, valamire odafigyelve, még akár a vacsorát uzsonát és egyéb történteket kihagyva játszik. most hol van itt a koncentrációzóval? De mondják azt, hogy jó, való világ már a gyerekeket is annyi kihívás állítja, sok kudarc őket, a kudarcokat feldolgozni a való világban is nagyon nehéz, mert hát még hogyha ebben a virtuális játékterekben, a játékok kapcsán is annyi kudarc fogja őket élni, Lehetetlen. Megint igazuk van, a matematikák hozza a példát. A gyerekek hazavisznek általában három feladatot, szoktak kapni, a három feladatta úgy számolják hogy 30-60%-ban kéne tudni oldani. Nagyon sokan neki is látnak megoldani egyébként ezt a feladatot, egyszer, kétszer, háromszor. Ha háromszor megpróbálja, az már nagyon menő, a harmadik után egyébként a fizet az valahol hátul, végül, illetve ő egy kicsivel korábban bemegy másnap reggel, hogyha attól fél, hogy ez problémát jön. Ugyanez a gyerek egyébként képes az előbbi koncentrált, hogy akár több százszor is neki menni egy valaminek, hogy ott elrontottam, át kellett ugrannom valahova, és nem működött, és balra kell fordulnom, és ezt csinálja, és több feladata egymás után megcsinálja, ha akár kell 25 órán keresztül. Ugyanez az ered, aki nagyon nehezen dolgozott fel a budarcokon. De persze akkor mondják azt, hogy már annyit töltünk a képernyő előtt, hogy nem kell nekünk több képernyőt. Vigyjuk kell nem kell nekünk több képernyőt. Tényleg, ez a televízió, az nem ülnek túlzatban a televíziós emberek hát azt mondják, hogy nagyon nehéz. Most állítólag 1820 percet nézünk televíziót, már akik úgy televíziót néznek. Tényleg ezzel az időhöz hozzáadni újat nem érdemes. Azt az apróságot elfelejtjük mondani, hogy Ebben azok, akik játszanak, azok kevesebb tévét néznek. Még mindig valóban ezek a különböző képernyők előtt ülnek, csak van egy nagy, nagyon nagy különbség. Televíziózni passzívan lehet. Én mint férfi vagyok, bevallom, hogy a televíziózás és a, a, a hüvelyküljém az nagyon erőssé. Vált ugye, mert hogy a ez egy nagyon fontos momentum a televízió nézésnek, Ez az egyetlen egy aktivitás, ugye az egyébként a passzív szolgálatásban, de játszani, passzívan nem lehet. Ez jó lenne! tudomásul Kedvenc történet, a játékok az agresszív, játékok agresszívá teszik az embereket. Van egy nagyon fontos történet, ezzel kapcsolatban. Nem sikerült még ezt előadni. Az Egyesült Királyságnak az Oktatási Minisztérik, amelyük a kedvenc ember, három éve keresztül fizetett csoportokat, hogy végre hozzanak már eredményt, hogy nagy betűkkel meg lehessen írni azt, hogy nem megy. Ez a dolog, ez nem megy, agresszívat lesznek a gyerekek is teljesen. Három év múlva befejezték ezt a kutatást, tavaly egyébként, mert hogy nem sikerült olyan eredményeket produkálni, mondjuk a statisztikusok előtt megállt volna szóval ezek, ezek, amiket szoktak mondani a játékokról, és pár alapvető hogy mennyire egyébként a, a tudástranszferhez, az oktatáshoz, meg a játékokat mennyi közös dolga van. Kezdem ezzel. Történetve ágyazása, a tudását a során alkalmazott legrégebbi Tudjuk a régi nem csak sétálni szerettek, hanem próbálták sztorikba állni azt, amit el akartak adni, hiszen egyébként valószínűleg jobban megmarad az a sztori, illetve ha annyit mondok azt, hogy hát, a kicsök az nem dolgozott, ezért meghalt, ellenben a hangya az komoly. Na, így is átmegy a történet, ha ezt az egészet egy kicsit kibontom, akkor valószínűleg emlékezni fognak -e erre a történet. de mondhatok más példát is. Halmaz elmélet, munkás része a matematikán, úgy úgyis, hogy a hogy ez, ez nem is a halmaz eleme, és a csoport eleme. A csoport az egy olyan algebrai struktúra, aminek van egy nem üres halmaza, van azon egy művele. ez a művelet értelmezhető a csoport elemein, a művelet nem vezet ki belőle, van egy neutrális elem, és egyébként aszociatíva dolog. Még mindenki velem van, igaz? Hozzákezdhetek úgy is, hogy Facebook előtt történt, amikor a társas Tevékenységek, azok a fizikai együttlétet is költelték, és akkoriban ezek ilyen zenés helyek voltak, báloknak is nevezték őket, és volt 1832-ben egy 20. életévét betöltött fiatal, amelyek Gavánnak hívtak, aki ugyancsak egy ilyen este múlhatott, majd pedig összeveszett valakivel, és a kor sajátosságainak megfelelően azt mondta, hogy hát akkor karkika, kark, illetve jött nánk azt hiszem, hogy pisztoly volt az elkövetés eszköze, mondtak, hogy akkor hajnalban találkozunk a réten. Galó ezek után hazament, és elkezdett görcsösen vagy nem görcsösen, már ez már legendárna kérdés, és a minden írkált pár oldalt, ezt a pár oldalt, amit leírk ezt ma úgy ismerjük, mint egyébként, hogy csoporttermélet. A pár oldalból egy-két dolgot még rohadtul nem értünk, pedig eltert 170 év közel, hogy hát, ha így könnyen a csoportterméletre felhívni a, a, a figyelmet. De. És akkor jönnek a játékok, azt nem kell mondanom, hogy a játékok azok állandóan sztorizgatnak, mert hiszen jó ezt, jó ezt mondani, és akik meg a pénz érdekel az egészből, eldölt a történet, már évek óta mindig mondták, hogy a játékok style nagyon mint a filmipar, csóklom, másfél éve egyre jobban megverik, még egyébként az első hetekben is a, a adott játékok a filmeket, talán nem életlenül. És hogy ez a storytelling, tehát hogy ez létezik, ez egy nagyon egyszerű séma, de szerintem aki játszott már valaha az emlékszik rá, Találsz valamit, él vagy nem él, ha nem él, azért üzd meg, ha maradutána utána valami fényesre, az vidd el magaddal, menj tovább. Találtál valamit, de él, nézd meg, hogy a barátod, ha nem barátod, illetve gondol végig, hogy a barátod. A végén egyébként legjobb, hogyha megölöd és mész tovább. Ugye ez a szokásod nagyon egyszerű a történet, de ugye még mindig ezt minden. Ez volt az egyik. A másik. A vizualitás. Szokták mondani a információ, amit mi állítólag processzálunk, mint, mint emberek, annak a nagy része a szemünk keresztül érkezik, az rossz, hogy így is van, azon, azon túl már egyébként a játékok meg egyre keményebben tol, tolják a, a szemünkbe az információt, és végén nem utolsó sorban, van egy dolog, amit lehet mondani, sok minden csökken, ahogy ugye egyre idősödünk és lassul az árnyékunk, de a vizuális memóriánk elég sokáig hasonlóképpen teljesít, úgyhogy talán érdemes ezt az alkalúságot is kihasználni. A kedvencem a memóriafejlesztés, ez a loci módszer, ez a bejárási utat, mindenki használja, a profik egyébként, akik ezért még pénzt is kapnak, ők természetesen erre edzene, mi az amatőrök, az a kulcs, hogy hol a fenébe van a lakáskulcsom, hol láttam utoljára a lakáskulcsot, visszamegyek az időbe, ott még meg volt. hazajöttem, kimentem a konyhába, és előbb-utóbb fogom a lakáskulcsot. Amit csinálok egyébként, ez a loci módszer, vagy próbálom egyébként érlési meg, hogy úgy tört a játékok ugyan nem írják el magukra, hogy én ezt csinálok, de amikor mondjuk egy játékban van egy több elemből való, egy pompó, amit meg kéne csinálnom, és azután meg megcsinálhatok mást, akkor jó emlékeznek rá, hogy ha ezt a feladatot elvégeztem, akkor utána balra kéne fordulnom, ha jobbra fordulok, nagyon csúnyán megjárok, de ha balra fordultam, utána elvégzek egy feladatot, majd ez fog lehet történni. Szóval csomplom, ebben is segítenek, nekünk tetszik, vagy nem. Igen, most most engem éppen föl, mert ugye éppen egy előadást tartok, az a helyzet egy percen van, Ez nem hiszem, de jó, ha előadást tartok, 5% az, az, az, ami visszajöhet. Játékot nem lehet játszani passzívan, a aktív részvétel 75% a visszaadásban, egy helyen vannak egyébként játékok már azt gondolom, ami a jó, a szimulációk tekintetében a, a, az oktatáshoz kedveli ezt a történetet. A jó hír nekünk az, hogy megint legyen egy kis matematika benne. Halmazok vannak, az egyik halmaz a másiknak a ma A szimuláció az egy nagyon furcsa játék. Az előbb a, a zsombormes mondott egy definíciót. A játék nem más, mint egy ilyen zárt rendszer, ami a valóságnak egy, egy ilyen szubjektív reprezentációja. A szimuláció az azért gázosabb vagy nehezebb, mert az egy ilyen objektív reprezentáció, hogy könnyebb legyen megérteni. A Need for Speed-be ötször neki mehetek a falnak, és nem kell három hónapot kórházba töltenem, és utána játszhatok újra. Egyébként, hogyha egy szimulációt csinálnak, mondjuk egy atomerőműnek, ott azért haragszanak arra, hogyha nem nyomom meg azt a gombot, vagy éppen megnyom a piros gombot. Szóval, szerintem, most mi van akkor, ugye már lejárt az idő, egyébként ez van, nem kell félni. Ezt szokták mondani. Tehát mindig féltünk az útól. megnyitztatásunk közben, hogy ezt 1545-ben mondták. De korábban sem volt jobb a helyzet. Szokrates szóval, szerint már ez az egész írás is nagyon gázol, hogy a fejünkbe levő információt kéne adni, de hogy legyen valami újat. Utáltuk a rádiót, ohó, a tévét, jó, azt mondjuk mégis ott utáljuk, és hogy legyünk urjensek is, utáltuk az e is, és nem akárki, még a CNN is képes volt utálni az e kinek mit tetszik van. Szóval, és amerre el lehet menni, bocsánat és de itt tényleg a bajom, ezt jó tudni, tízezer órát ülünk az utcában. Van egy Malcolm Gladwell új úriember, aki sok mindent csinál, ő most ezzel húzakodik el, és ezzel tölt az elmúlt év, hogy azt mondja, hogy ha tízezer órát belefektetsz a sztoriba, akkor megtanulod. Legyen az egy pianó, legyen az barány, meg fogod tanulni. Mert ennyi kell, ez egy ilyen trash -volc. Most úgy, a Carnegie Mellon szerint pedig egyébként ennyi órát, órát töltünk játékokkal. És ennyien, nem kevesen. És van ez a hölgy, aki ez egy kicsit robbantott robban bombát a TED nevezetű konferencián, ahol azt állíta, hogy nem az a baj, hogy a játékoknak nincs az a baj, hogy keveset játszunk. Hát Szerintem igaz ez a történet, ezzel a tízezer órával, hogy csak az a dolgunk, hogy minél többet, több időt játszunk, Nyilván azt azért hozzátenné, hogy nem mindegy, hogy mivel játszunk, de hogyha ez a világ ez létezhet, akkor nem kikéne dobni az oktatásból egyébként a játékokat, hanem megnézni azt, ami miatt egyébként a gyerekek úgy szeretik és szeretünk ezzel foglalkozni. Ha mindez sikerül, akkor utána kevesebb ilyen arcot látunk, és több ilyet. Jó? ennyi. Köszönöm.